В шлюбці стояло двоє людей. Один з них притискав рушницю до плеча, націляючись угору. Мабуть, стріляє, щоб поспішали до човна, догадався Кар. Його турбувало, чи всі на острові чули гудок. Він перелічив. Скількох людей видно на острові. Штурман бачив дев'ятьох. Скільки всіх з'їхало на берег, він не знав, але був певен більше, ніж дев'ять. У біноклі уперто розшукував решту. Його погляд перебігав по купах плавникових дерев на березі, по покручених щілинах ярків і вертався до маленької лагуни. Там, де берег завертав на захід, виднілася якась жива істота, простуючи в протилежний від шлюбки бік. Карп пильно стежив за тією істотою. Від напруження заслізилися очі, витир їх зігнутим пальцем, і перевів бінокль у другий бік. З горба праворуч спускалося ще двоє людей. І шлюпки їх, мабуть, не бачили, бо купка людей, що зібрались там, лагалась їхати. А вітер скаженів. Хвилі підносили свої гребені вище й вище. Як запінені звірі, вони мчали до берега і розбивалися там, де стояла шлюпка. Люди біля шлюпки, скориставшись із набіглої хвилі, Штовхнули свою посудину на воду Забігши хто по колінах, хто по пояс У воду хапалися за борти Хвиля відкотилася, откинувши шлюбку в море Грибці скільки сили вдарили веслами Рятуючись від могутнього прибою Кар з тривогою глянув на двох людей Що вийшли з рівчака І бігцем поспішали до берега Розділ другий Підхоплена хвилями, шлюпка вилетіла в море. Одразу ж її підкинуло на пінівий гребінь грандіозного валу, а потім кинуло в прірву між двома височезними хвилями, заховавши її дочей кара. Штурман побілів, спостерігаючи боротьбу шлюпки з хвилями. Ось її знов винесло на гребінь водяної гори, щоб за якусь мить кинути в нову прірву темно-зеленої води полярного моря. Відчуваючи як б'ють хвилі у борт пароплава, Кар жахався за долю маленької шлюбки. Його менше не покоїло майбутнє двох людей, які підходили вже до моря. На березі вони мали почувати себе безпечніше. Штурман навіть шкодував, що дав тривожний гудок. Він мусив би знятися з якоря і одразу ж виходити в море. Нехай би всі залишилися на час шторму на острові. Найгірше, що було б з ними, так це довелося б трохи поголодувати, день-два, доки пароплав повернеться до острова. Такі думки промайнули в голові штурмана, бо всю його увагу притягла шлюбка, все акробатично підплигувала на хвилях. Люди в шлюбці мали шестеро весел, і хоч, звичайно, вона ходила під чотирма веслами, тепер вони налягали на всі шість. Вітер заливав шлюбку дощем бризок, зриваючи їх з вершків хвиль. На фоні похмурого острова, що виступав з полярного моря, дев'ятеро людей змагалися з розлюченими хвилями за своє життя. Той, що сидів на кормі, уп'явшись руками в стерно, скерував шлюбку на пароплав. Та навряд чи знайшлася б така залізна рука, яка спромоглась би скерувати шлюбку проти навіженого вітру, що здіймав одинадцятибальний шторм. Тим часом двоє відсталих бідолах вибігли на берег. Їх, мабуть, охопив відчай, коли вони побачили шлюбку вже середині між островом і пароплавом. Вони притуляли приклади рушниць до плеча і стріляли в небо. З пароплаву можна було розглядіти, як блискали постріли. Але звуки пострілів не долітали, все губилось у ревійній бурі. Хто знає, чого хотіли ті хлопці? Може, незважаючи на розбурхане море, вони вимагали, щоб по них вислали шлюбку? А може, хотіли лише нагадати про себе, щоб після шторму їм швидше прислали допомогу? Кар перестав дивитися на них. Стиснувши щелепи, він з непорушною увагою стежив за шлюбкою. Шторм переходив в ураган. Пароплав підкидало чимраз дужче. І що секунди можна було спостерігати, що якір не втримає судна, що його зірве і тоді понесе просто на берег.